Basi karibu katika shule ya Biblia katika Mtwiki. Leo uh, tarehe mbili, Julai mwaka na ishirini. E, tuko katika mlango wa saba kama tulivyokisha somewa wa kitabu cha Manzo. Eh ni mrefu kidogo na jumla ni mistari 24 lakini tutamaliza. Mlango wa saba, uni wa mlango wa sita ulipoishia na ni wa sura nzima ya kitabu cha cha mwanzo lakini kwenye mlango wa sita tunaanza kuona eh Mungu anamaandaa nuhu familia mmoja moja tu katika uso wa nchi e, ili kusudi e, aweze kumuokoa e, peke yake na familia yake e, na watu wake wa karibu na waliobaki wanadamu na viumbe vingine vyote viangamizwe kwa agarika mvua kutoka juu na chini ndio ilianza mlango wa sita, tutaiona leo kwenye mlango wa saba, hiyo habari inaendelea zaidi na baada na baada hapa pia kwenye mlango wa nane, hizo habari zote ndio na paka ikitwa mlango wa tisa ndio wanatoka mle. kwa hiyo tutaona habari za agarika anuhu lakini sio habari za garika peke yake. Kuna vitu vingi tunajifunza. Kwa mfano, tumeshajifunza tuta, na tutajifunza mara nyingine tena zaidi, kwa undani zaidi. Kwa sababu kila neno na makusudi, ina makusudi ya Mungu. Tunajifunza kwa nini Mungu aliamua ali kuleta garika Je, hii garika ndio imetoka au itakuja kutokea tena? Eh, kama hivi. Kwa hiyo haitoshi tu kujifunza eh kwamba garika ilitokea kipindi hiki, ilifanye hivi, ilidumu kwa muda huu, hapana. Ni da, ina, inatakiwa ituone hata sisi. Eh. Mungu sio kwenye mlango wa 19, milango kama 10 na hoja baadaye eh kume na 11, karibu miango 19 ijayo. Eh 15. Eh na zaidi. Tutaona kwenye mlango wa tisa. Mungu akitumia moto. Eh anasema moto na kiberiti kufanya eh, adhabu kama hiyo hiyo ya kuangamiza kila kitu. Eh Kwa hiyo tunaposikia hizi habari haitakiwi kuziona kama zimetoka zime hakuna tena hakuna haitatokea haita tena na tutaona kwamba Kristo na tushaona kwenye wiki iliyopita alirejelea hizi habari akasema hii habari itatokea tena kwa hiyo tutakuwa tunajifunza habari zilizotokea wakati wa garika ya Nuhu lakini tutakuwa tunaangalia katika muktadha wa nini kinatokea katika wakati wetu kwa sababu ukisoma kwenye mlango wa sita, mstari tu wa wa kwanza turejelee tu nyuma kidogo mlango wa sita ya habari ipoanzia anasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao wana wa Mungu waliona hao mamito wa, wa, wa, za wanadamu ya kuwa ni wazuri wakajitwalia wake wowote waliowachagua Bwana akasema roho yangu haitashindana na wanadamu Milere kwa kuwa yeye naye ni nyama basi siku zake zitakuwa miaka miya na shirini, eh na mbele kidogo i, tunaona mstari wa sita Bwana akagairi na tuliona kwenye kitabu cha tuliona kwenye King James ambapo Biblia eh anatumia neno akajuta au aka the god repented a god repented Mungu akajuta kwa nini amemuumba wanadamu no akasema nitafutilia viumbe vyote na wanyama na vyote vyenye pumzi eh, kwenye pua zake nyingine wengine samaki sabaki kufa kwa sababu hawamfungui eh, na wako kwenye maji lakini tunaoona kwamba Mungu anafanya mawaji makubwa leo hii wa, wa, wahubiri hawawezi wakasoma sehemu kama hizi wanaona kama labda wanawafanyia vizuri wasikilizaji wao kuto kuambia vitu vibaya Mungu alivyoweza kwa makusudi na akasema kama liwa kwa wakati wa nuru ndivyo itakavyokuwa katika kizazi kiki Kwa hiyo kukataa kuvisoma ukidhani ndio unawafurahisha au unawapa furaha na amani ni uwadanganya. Woh ni actually, ni tabia nabi waumo. Eh, kwa hiyo e, ukitaka kusema sasa katika mlango wa, wa, wa saba ujumbe wake mkubwa ni nini hasa? Tutaona pointi kuu nne kubwa na ni kubwa kwa sababu zinakuwa zina, kuwa zina, zina, zina, zina in, in mambo yanayotuhusu katika maisha yetu ya sasa. Ni vitu ambavyo tukivichukua, tukaviweka katika uhalisia wa maisha yetu, tunaongeza hatua moja mbili tatu katika mwendo wetu na Kristo na Mungu Baba. Kwa hiyo ni vitu ni vitu vya kujifunza na sio lazima uvikariri uviweke kichwani pana. Unajikuta kwamba ule uelewa tu ukisha ingia katika ufahamu wako unajikuta unakubadilisha unakusogeza mbele hatua mbili Tatu kwenda mbele katika kum Biblia inasema tumlingane bwana katika kumlingana Kristo eh lengo la kuchoza kwa hiyo tutaona hizo pointi lakini naye akasema pointi kubwa kabisa eh, katika mlango huu wa saba kama tulivyosomewa eh uta, tutaona kwamba ni nyingi lakini Mungu anachukia dhambi. Yaani yuko radhi kufuta vitu vyote na wanyama maana ni kitu cha kujifunza wanyama walikuwa wamemkosea nini. Na tutaona kwamba ni point nitaiongeza mle ilikuwa si ndio nimekumbuka kufanya kuba, point kubwa lakini ni point ya msingi. Kwamba kwa nini Mungu pia anawaadhibu wanyama? Wakati hawajamfanyia kosa. Eh? Anasema viumbe vyote vina anasema vina vina, vina, vina utungo vikumsubiria Kristo hata vile ambavyo vina ufahamu kwa vile angalia wanyama wa wanateseka wanaliwa wanauhawa wanakuwa na hofu sio kwa sababu amfanya kosa lakini kama nitasahau kuisema hiyo pointi naomba nitangulize e, Mungu anaadhibu viumbe vyote vi wanyama anaadhibu wa, wa, kila kiumbe e, kwa sababu Mungu alikuwa ameviumba kwa ajili ya mwanadamu, Eh, havikuwa vimwomba kwa, kwa ajili yake. Tuliona kwamba kwenye mwanzo wa kwanza na wapili Mungu alimwambia Adam, anasema eh, kwanza alombea viite majina, akavita majina. Akasema hivi vyote vitakuwa ni viumbe vyote wanyama wa polini na nini Ukavitawale na kuvitiisha. E, kwa maana kwamba vilikuwa ni, ku, ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo ni, ni, ni kama ikitokea labda kiongozi akifanya akiwa na tatizo utajikuta na nchi nayo au wale wanaongozwa naye hata kama sio nchi au eneo nao wanapata tatizo. Kwa hiyo mwanadhaa analeta laana hata kwa ardhi. Eh? Kwa sababu vile vitu vilikuwa ni sehemu yake, ni mali yake. Zamani ukisoma kwenye Biblia sehemu nyingi wa na Kristo alitoka kama mfano. Kuna mtu alikuwa anaenda labda anakuwa na deni au ana naaiwa na vitu vingi. Wanasema akauzwe yeye pamoja na familia yake. Kwayo, kwa hiyo unajikuta kwamba Mwanadamu anauzwa na viumbe vyote vivokuwa pamoja naye. Kwa hiyo ni pointi wewe naye ni, ni kubwa kwa sababu inatufundisha kuelewa wa, wa mambo mbalimbali katika neno la Mungu. Lakini ni niikuwa sijaipata kama pointi kubwa. Sasa twende katika zile pointi kubwa. Kwa hiyo hoja kubwa tunayoiona kabisa ni kwamba Mungu anachukua hatua kali kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo nyingine Mungu anaichukia dhambi kiasi kwamba Analazimika kuifuta dunia nzima. Na Biblia inasema kwamba ni dunia yote iliyokuwa wakati huo akabakiza aka, aka watu wa 8 peke yake. Nuhu na mkewe na watoto wake watatu na wake zao watu wa 8 peke yake. Na, na wanyama of course alisema kwamba waingie wawili wawili au saba saba. E? Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anachukua hatua kali sana. Yani, ana ni, ni, ni kama mtu anogombana na mtu mmoja na naua wote kwa njia nyingine inatupa taswira ya kwamba Mungu anaichukia dhambi na ilivyokuwa wakati wa Nuhu Kristo alisema ndivyo hivyo sasa Mungu alivyokuwa anaichukia dhambi zamani ndivyo anavyoichukia dhambi leo ndiyo sababu huoni kama ana, ana, ana, ana ghadhabu yake ina inabakiza eh inakuwa inafunika kila kitu inaumiza kila kitu eh na ndivyo ilita kama kwa anaenda kasomea katika kitabu cha ufunuo utakuta kitabu cha ufunuo ni ghadhabu ya mapatilizo ya Mungu na hatima yake mpaka anaifuta dunia nzima anaumba dunia mpya eh, anaumba mpya nchi mpya Yerusalemu mpya kwa sababu ya kule kuguswa na dhambi kwa hiyo ndio taswira hii tu, kwa hiyo kwa ufupi na maana nyingine ya somo la leo mlango huu wa, wa, wa, wa saba unaweza ukasema Eh, eh Mungu anachokich anachochukizwa na dhambi na nini? Lakini unaweza kusema kwamba eh uh, okay, wacha tuende kwenye kwenye zile point tusije tukakaa kwenye eneo moja kwa muda mrefu. Twende katika hizi point. Eh msari wa kwanza nasema. Kwa hiyo tulikuwa tuna tu, tu, tu, tu, tu connect wa sita na kwa nini Mungu aliamua kuchukua hizi hatua na kwa nini atakuja kuzichukua katika eh, siku za mwisho. Vile vile. E, na hata katikati sio kusema kwamba Mungu achukua tu leo hii ngoja turudi nyuma kidogo un, unaweza ukasikia mwaka tano kulitokea sulahe moja kubwa sana ikapiga ilipiga maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki ikapiga mpaka taifa la Japani ikapitia humo kote mpaka Indonesia sawa nguvu za Mungu eh kwa nini wakati mwingine Mungu anasema ataleta mapigo ma, ma, ma ya namna hiyo Eh kwa sababu ya kuchukizwa na dhambi na inatokea mara nyingi. Juzuju tu sio juzuju mpaka sasa. Kuna ugonjwa umeitembelela me, dunia nzima. Eh? Wamekufa watu wengi. Eh? Na wakati mwingine bado yanah, yanah, yanahaha. Eh? Wakati mwingine ni kwamba Mungu kama alivyofanya wakati wa Nuhu sio lazima tumie garika na hiyo baada ya kuona galika dilioleta maumivu ma makali alisema hapana sitaleta tena gani nitatafuta mm. mbadala wa adhabu lakini hakusema kwamba ataacha eh kwa hiyo kidogo ni maneno ambayo hemne na, mtaweza kusema hili somo linaonekana halitupi matumaini nani. na abla, nini labda ninyi mlioko hapa hamtaniuliza lakini labda mtu anayechofadhilia mbali anasema hemniambie ni matumaini gani ambayo tunatakiwa utoyapate kutoka katika dunia nzima ikiangamia watu wane wakapona kama sio hatutaki kuuhubiri tukiwa tunaonyesha msitizo wa, wa, wa, wa maumivu haya wa mapigo haya m hmm? lwatu wanaopenda kusikiliza matumaini badala ya kupasoma wanapaacha na niseme sio kwamba wanapacha, tu wanaacha biblia nzima kwa sababu biblia nzima utakuta vitu kama hivyo ndio vingi kwa hiyo unajikuta anaamao pembeni biblia wanatafuta saikolojia Wana kwambia uh, msaikolojia mmoja wa zamani si Sigmund Freud al al alisema hivi, yani wanakuwa wanahubiri vitu vinavyo vilivyosema na wanadamu kwa sababu hivyo vinavyowafurahisha. Vile vya Mungu wakigusa hapa naona nuru. Ah, wanaona kwa moto. Hawapatai. Lakini ndicho Mungu alichokokusudia watu wasikie. Hmm. Sisi tusiwe hivyo na wewe unayempenda unayempe Mungu tusiwe hivyo. Mungu akisema vyovyote vile lazima tusikie na lengo tugeuke. Eh. Eh, kwanza anasema Bwana akamwambia Nuhu ingia wewe na jamaa yako yote katika safina kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Pointi ya kwanza tunayoiona Nuhu aliye alioko, aliokoka kwa sababu alionekana ni mwenye haki mbele za Bwana. Nuhu, eh, ndo analeza ingia wewe na jamaa yako yote katika safina kwa maana anatoa sababu jeu Mungu anaupendelea wapana Mungu anamchukua tu mtu yeyote ambaye anaonekana ni mwenye haki na tutaona pia kwamba nuhu hako kwa mtu wa kawaida kwa sababu eh, ha, haingii peke yake eh, eh na Biblia inasema sehemu nyingine tulishaoona katika katika Isaia Isaia 64:6 eh Anasema matendo yetu ya haki, haki yetu hmm. sisi kama sisi, mbele ya Mungu haipo. Anasema ni sana mtu aliyevaa vazi lililo unajisi. E, ukisoma katika mtadha wa eneo hilo ni kwenye Isasitina 4 6. Anasema ni ni ni sana mtu aliyevaa vazi lililoguswa labda na kinyesi. E, watu watamkimbia. E, lakini anaposema wewe Nuhu nimekuona ni mwenye haki Biblia inasema, emm twende katika kitabu cha Twende katika e, e, Ebrania. Tuone haki ya Nuhu, Ebrania moja, haki ya Nuhu ambayo Mungu amesema, amemuona ni mwenye haki. Je, ilitokana na matendo yake? Biblia nasema hapana. Kwanza hata kabla ya kwenda kwenye Ebrania, wakati tunatafuta Ebrania, turudi nyuma kidogo nitakusomea nyuma tu kidogo. Anasema Mstari wa 8 anasema lakini e, e, mwanzo sita nyuma sura iliyopita wakati unatafuta hebrea wewe endelea kutafuta ibrania, mimi nirudi nyuma tu nitafika pale anasema lakini nuhu akapata neema machoni pa bwana neema ni kitu ambacho wewe hukisababishi yani neema ni kitu kinachopewa sio wewe uliye tendo hivyo eh? kwa hiyo nuhu alipata neema na ne, anasema tumeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani Kwa hiyo unaona kama Tunaanza kuunganisha nukta nukta kuona hii haki ambayo Mungu anaihesabu kwa nuhu, je ilikuwa ni ya matendo yake tumeshawona kwamba matendo ya haki hayatoshi kutupeleka mbele za Mungu lakini tunaona ni mtu aliyekuwa na tabia ya kumamini Mungu eh katika Waebraania mlango ule wa wa, wa moja, mlango wa 11 wa Waebraania ndio iletowa mlango unaohusu habali za za imani ndio ule kwa imani kwa imani frana hivi kwa imani Ibrahimu alimwamini eh Anasema katika mlango ule wa wa 7, he sa, mlango wa 11 msao wa 7 anasema hivi, Ebrania. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika baadhi za mambo yasiyoonekana bado kwa jinsi alivomcha Mungu aliunda safina apate kuokoa, apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo na Umsantazaeleza baadaye na hivyo akahukumu akauhukumu eh makosa ulimwengu akawa mulithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kwa me, ni mambo yote yameungana na imani. Maki ametumia maneno anasema kwa imani Nuhu alifanya Na akawa mlinzi wa haki ipatikana kwa imani. Kwa hiyo tunaona anasema nilikuona wewe ni mwenye haki Ndiyo sababu nimekuokoa wewe na watu wengine saba. Lakini anasema alikuwa ni mlinzi wa, wa haki ipatikana kwa jinsi imani. Kwa haki aliyoipata Nuhu e, haki aliyoipata Nuhu ni ni haki iliyotokana na imani yake na uwezo wa kumamini Mungu. Hapa kuna watu nuhu aliwaambia, na tukoje kuna nuhu alikuwa mhubiri, alihubiri. Mm -hmm. e, alihubiri wale watu, eh akawa anawaambia jamani kwa ina kuja. Mfua ina kuja bado sikua 40 mfua itakuja. Yaani aliposikia sio kwamba alijificha, hapana ni jamani jaman, wengine akawakaribisha karibisha waingie hata kwenye safina e, lakini yeye kile kitendo tu leo huyu ukwaambia kwamba Mungu atakuja kuhukumu ukwaambia watu Isura Isura tairudia niweka mimi leo huyu ukwaambia watu okay tumeona kwamba Nuhu anasema kwa imani alimwamini Mungu kwa mambo ambayo alikuwa hajayaona bado leo huyu ukwaambia watu kwamba Kristo wanakuja kwa sababu hajamwona anakuja hawakubali au wanaona ni kama kamzaha, mzaha kama ilivyo wakati wa Nuhu na actually nilikuwa ninamaanisha kwamba somo la leo maandike ya pili ni kwamba eh hii galika ambayo tunaiona hasa katika ma, maandiko ya asiza ilikuwa ni, ni, ma, ni maandalizi ya, ya, ya kujenga ile safina na jinsi galika itakavyokuja lakini hapa tunaona garika yenyewe inaanza ku, ku, ku, kutokea sasa e, hii garika hii e, ni taswira ya ujio wa pili wa Yesu Kristo actually ndio kichwa kamili cha somo la leo ni taswira yake uo ulio uliokuepo mambo Ma, mienedwa wanadamu iliyomuudhi Mungu hatu alizozichukua wa Mungu wachache waliookoka ndivyo itakavyokuwa kwa sababu ndicho alichosema Kristo Kristo alikuja akasema mmesikia habari za Nuhu zamani asemaka kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuja wakati wa mwana wa Adamu hiyo point inendaenda kama point ya pili kwa point ya kwanza tunaona ni kwamba Nuhu aliokolewa kwa sababu ni mwenye haki. Lakini haki yake tunaona sio haki yake ni kwa sababu ni haki Itokanayo na kumwamini Mungu. Biblia inasema tulikuwa tulikuwa pale anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Yaani Mungu akimuambia kwamba Kristo yuaja aja unatakiwa waamini. Nje hapo hata kama utamtoreia sadaka, hata kama utamwimbia pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mtu yote anayetaka kumpendeza Mungu awe na imani na anasema imani inakuja kwa jinsi ya kusikia na nikusikia maneno ya Kristo. Kwa hiyo nyingine mtu asisikie maneno ya Kristo hawezi kumpendeza hawezi kuwa na imani kwa sababu so anasema imani inakuja kwa jinsi ya kusikia. Eh Warumi mlango wa 10:17. Na nikusikia neno la Kristo. Sasa niulize mtu ambaye hasikii neno la Kristo ukimuuliza kitabu cha manzo nini hajui na hata habari za hizi kwake ni upuuzi lakini anawenda kanisani mm. lakini anatoa sadaka lakini anamwimbia Mungu lakini anamwambia wapenda wote Mungu anawapenda jamani mimi nimefufua mtu kama hafanyi vile vinammpendeza Mungu anapotea kwa sababu anasema pasipo imani haiwezekani kummeza na huwezi ukawa na imani bila asemem imani inakuja kwa jinsi ya kusikia neno la Kristo usikie neno la Kristo mimi ukitaka wanafunzi walimwambia Yesu akasema Kristo tuongeziewe imani kadeba ninyi watu mndalikuwa na ka imani kidogo tu eh? nga kama chembe ya haradari ambayo ni chembe ndogo kabisa sehemu nyingine nasema mtu wa haradari ni, ni ina chembe ndogo sana eh Mungeweza kuhamisha mlima huu na kujitosa baharini nao ngaliwatii eh sasa tu ukitaka kuwa na imani au mitumba alikuwa wanamomba Kristo aongezee Biblia imetuwaambia kwamba ukitaka kuwa na imani ni kulisikia neno la Kristo kwa hiyo mtu wa, mtu aliyesikia neno lote la Biblia kwa mfano kuanzia mwanzo paka ufunuo huwezi kulinganisha imani yake na mtu ambaye ha, ha, amesikia kitabu kimoja na wakristo wengi hata kitabu kimoja hawajai kusikia na, pat, na mapasta wao. Na mapasta wao. Na kuhakikisha hakuna pasta Tanzania hii aliyesoma kitabu cha Mathayo kuanzia mwanzo wa sura ya kwanza mpaka sura ya shina nane. Sura ya 1 aliruka. Kwa hiyo hawana imani. Wanasema imani inakuja kwa jinsi ya kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo nyingine unavyolisikia jingi ndivyo unavyokuwa na imani nyingi hiyo tunaona kwamba haki ya Nuhu Nuhu aliokoka kwa sababu ni mwenye haki lakini tukoona kwamba ni kwa jinsi ya imani na ndio sababu akapata neema neema anasema umeokoka kwa imani eh, na, na, ni kwa jinsi ya neema wala si kwa matendo yenu. Kwa hiyo tunaona kwamba ni vitu viwili ambavyo vimeungana. Lakini Mungu hatutaki kwamba muamini, basi tuishie. Anasema hata hata imani pekee yake ni, ni, ni kama mtu ni kama mfu Inatakiwa sasa tukishakuwa na imani tukaokolewa tukaamini lazima pia tuishi maisha ya kumpendeza Mungu Ndiyo sababu anasema Tur -tur turudi pia katika kitabu cha <laughs> eh, okay mwanzo um, baada zikomsa wa kwanza sasa na Yesu hii tutafika msao 24 ngapi. sema Bwana akamwambia Nuhu ingia wewe na jama yako kwa sababu kwa maana nimeona wewe hu mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki Eh eh sehemu nyingine anasema nhu alikuwa na matendo wazuri tuiona katika mlango wa 11 usari wa, wa, wa saba pale eh wa Hebrewia 11:7 eh pia alimpendezwa katika matendo yake wao matendo yetu pia. kwa hivyo unaweza kusema kwamba nina imani ya kuhamisha milima unaishi katika uzinifu unaishi katika uzi, u, u, u, u, katika uwashirati. unaishi katika tamaa hapana hivyo navyo inawezekana lakini inakuwa ni kama mtu aliyekufa ndio kama mtu aliyenendea alafu amekufa ule mbro mnamsaidia nini sawa ni mnene ala magufu. lakini hayafanyi kazi ule, mi, mi, uwasili katika kazi zetu wakati mwingine tunakutana na na na, na, na miili ya binadamu unaweza kukuta jitu lililopanda kubwa li maso mpaka hapa lakini limekufa eh haina faida huyo nyingine unatakiwa una sasa ile imani itoke pale iende katika vitendo mungu akikwambia kwamba sasa Ulimwengu unakuja una, una, una, una kuangamia, unakuwa kama Nuhu unaokoka. Unaokoka. Msali watatu ana yeye anasema, kwa hiyo pointi ya kwanza tuiweke wazi kwamba Mungu ali ali, ali, ali Nuhu aliokoka kwa sababu ya mate, eh, eh, maishake ya haki yapatikanaayo ya kwa jinsi ya imani ya kumamini Yesu Kristo. Kumamini Mungu lakini pia nita na yani, nikiita nita hii point nita tena nitaigusa same frani nimalize ni mstari ufuata alafu kwenye hizi kwa kiasi fulani kuna vitu sikuvimalizia na ni kwa sababu inapatikana sehemu nyingine kwa hiyo nimalize hii mstari ufuata msana anasema katika wanyama wote walio safi ijitwalie saba mume na mke na katika wanyama wasio safi wale wawili, wawili na mke tena katika ndege wa anga ni na mke ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi kwa maana mstari wa 4 kwa maana baada ya siku saba nitanyesha dunia mvua siku 40 mchana au usiku na kila kilicho hai ni nilichokifanya ajua uso wa nchi nita kifutilia mbali nuhu akafanya kama vile bwana alivyoamuru leo hii wakristo hawafanyi kama vile bwana alivyoamuru bwana anatuambia hivi anasema msiwa washalati watu wanakuwa washalati msiwa watamanifu baya watu wanakuwa watamanifu msiwa na viburi watu wanakuwa na viburi e, nuhu akafanya kama bwana alivomwambia eh hilo ni ni moja tunaliona lakini tunaona pia kuna i, kuna hoja ndogo nitagusa kidogo lakini wala silinganisha maandiko semyake kwa sababu so, tutafika katika kitabu cha mambo ya Walawi na, na hesabu na nini anasema kuna wanyama walio safi walichukuliwa wawili wawili wawili wawili mara saba mume na mke katika wanyama walio safi na katika ambao sio safi alichukua tu wawili mume na mke peke yake yani alichukua Pea moja pale alichukua jozi au pea saba eh E, wanyama wanyama safi na wasio safi tunakuja kuona kwenye mlango wa 9 wa, wa nane Nuhu alipotoka kwenye kwenye ile garika, kwenye safina alifanya kazi ya kumtolea Mungu dhabihu za kuteketeza A, alitakiwa atumie wanyama walio safi eh walio safi tunakuja kuona maana yake huko mbele lakini mpaka sasa hawajafanya kazi yoyote Mungu alikuwa anasema tu kwa sababu alikuwa na maana kwamba bila shaka kwa vile Nuhu atakuja kumtolea sa, sadaka kama angewatoa basi usingeweza kuzaliana waingebidi achukue wa ziada ili kusudi wale walio safi hata hata ki watoa adhabu ya ya kuteketeza kwa, akawaua basi wabaki wengine labda ataua wanne wengine wawili wawili mara tano watabaki hai kwa sababu alisema lazima kubaki mbegu katika uso wa dunia wa kila kiumbe sasa wale ambao sio safi akatoa wachache lakini sio hoja ya msingi. Utakuja kuiona kwa mbele. Sio hoja. Haina matumizi ya moja kwa moja katika masheto kila siku. Angalau kwa wakati huu. Lakini huko mbele ina ina maana. Sio natotoka kujifunza kila kitu kwa wakati mmoja. Lakini turudi sehemu nyingine tuangalie eh, hoja nyingine katika mistali hii. Eh katika mistari hii. Tu, tu, tu, tu, ni hoja ndogo ambayo siko nimepanga kama hoja kubwa lakini tuiangalie ni hoja kubwa fulani. Tunaona hii ilikuwa ni dunia wakati ule yote uso wa dunia milima vyote vikafukiwa na maji vikafunikwa eh tunaona katika dunia nzima Mungu anaokoa watu wanane tu eh? hoja tunayoipata hapa na inakuja inatokea pia kwa Ruth anaokoa watu watatu kimsingi kwa sababu na binti zake wa alishia ali njiani mke wake Ruto eh akawa aligeuka nyuma akawa nguzo ya chumvi kwa hiyo naye hakuokoka tunaona kwamba Mungu haijarishi anaweza akafuta uso wa dunia nzima eh yani haangalii kwamba lazima watu fulani waokoke kwa sababu tu lazima wawepo watu hapana katika uso mz wa dunia ilikuwa ni familia moja iliyompendeza tunaweza kasema pia hata katika ulimwengu wa sasa Mungu ana uwezo wa kufuta dunia nzima akabakiza familia moja yaani Mungu haangalii ile ratio ya watu wangapi wabaki wapi inamaana kuna watu wengine anawambia ah mimi ni mdhami na watu wote ni wadhamini maana kifo cha wote ni harusha ana, Mungu anaweza kaua wote E, kwa sababu so, kama Mungu angekuwa anajali ni wangapi wabaki angebakiza basi angalau hata mtaa mzima. Alibakiza familia moja tu katika uso anje. Eh? Wewe huu haijalishi wa, haijalishi na inawezekana sehemu nyingine Yesu alisema anasema Mungu ana uwezo wa kubadilisha haya mawe e? Yakawa yakamsifu. Mungu anaweza kuumba upya vitu vingine kabisa. Kwa nyingine Tusi kwa ruwe nyingine. Hoja inayokuja hapa nayoona. Tusidhani kwamba wanadamu asidhani kwamba kwa vile watu wote warafaye makosa basi kuna lazima Mungu abakize wengine wengine. Labda uwe waliokosea sana. Hapana, Mungu na uwezo kwa kila mtu. Kwa sababu tunaona kwamba wanaobaki ni watu walio stahili pekee yake bila kujarisha kwamba wengine wengi wameondoka. Eh, Niyo hoja ambayo naipata katika hii point. Hmm. kwa sababu so, usingi asingeweza, yani wewe mm, dunia nzima ni mtu ni familia moja tu inayompendeza mungu Dunia nzima. Na anakuja kuirudia kwenye mlango wa tisa kwenye familia ya Ruth. Eh? Kwenye eneo lile, of course haiku kwa kwenye kwa Ruth haikuwa dunia nzima, ilikuwa ni ni kwa sababu so, hiyo ni baadaye. Eh? Ilikuwa ni, ni ni eneo la ni nchi ya Sodoma na nchi ya, ya ya Gomora na nchi hizo kwa jirani naye. Kwa hiyo tumeona pointi mbili ndani ya pointi moja kubwa lakini nyingi tu ni pointi. Usuli wa sita, anasema Nuhu alikuwa mtu wa miaka miya sita, hapo hiyo garika ya maji ilipokuja juu ya nchi, Nuhu akaingia katika safina yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye kwa sababu ya maji ya garika. na katika wanyama walio safi na wanyama wasio safi na ndege na avyo vyote vitambavyo juu ya nchi. Wakaingia katika safina alimo Nuhu wawili wawili mbe na mke kama vile Mungu alivyomamuru Nuhu. Ikawa baada ya siku hizo saba maji agarika, ya garika yakawa juu ya nchi katika mwaka wa sita wa maisha ya Nuhu mwezi wa pili siku ya kumia saba eh, ya mwezi siku ile chemichemi chemi, zote za vinindi vikuu zibujika kwa nguvu maadirisha ya mbinguni yakafunguka mvua ikanyesha juu ya nchi Siku 40 mchana na usiku. Emtu share hapa. Msaid 12 60 bibi nitaweka kwenye hoja inayofuata. Hoja tulioipata humu ziko nyingi lakini kwa neno la Mungu ni zikumu sana kulichambua. Eh, sababu tunatakiwa tusome neno la Mungu mara nyingi. Unaweza ukasoma leo Mungu akaweka aka, aka, msitizo kwenye mstari moja. au kwenye hoja moja ndani ya mstari moja. Alafu nyingine anaku, anasubirisha siku nyingine. So, haya mambo hatufunui wenyewe, tuafurue roho Mungu. Ndio mwandishi anasema ndiye mwalimu wetu. Kwa hiyo oja mbazo mimi nimefunuliwa hapa nayoona kubwa. Tunaona kwamba Nuhu anaingia yeye na watu wake wengi. Nuhu tunapaswa kusema point ya pili Nuhu alikuwa kiongozi mzuri wa kiroho. Eh. Yaani huyu unajua leo hii unaweza kukuta kuna sitokasema wakati mwingine ni ni, ni mazingira ambayo yanazozunguka. Na unaweza kukuta labda mtu, labda nini? Leo hii ni familia ngapi ambazo mme na mke wanaenda kanisari Takuta labda ni mbili Ni familia ngapi utakuta labda baba anajua kusali watoto hawasali, hawajui. Yaani ukakuta leo hii ukienda kwa watoto wa hao wanaitwa wachungaji. Ni ni, ni, ni, ma, ni, ni maharamia? Ukitafuta waliojituisha wa, wa, wa minywere ya ajabu ajabu ni watoto wa wachungaji. Huyu Nuhu anaingia na watoto wake watatu. Anaingia na mke wake. Tujifunze kitoa kwa Nuhu kwamba alikuwa na na, na tutaiona tuta sehemu nyingine alikuwa ni ni mtu ambaye inaonekana alikuwa anaihubiri familia yake mpaka ilikuwa inajua ujumbe uh, wote. Kimsingi Mungu Mungu alikuwa anaongea na Nuhu. Nuhu anawamia vijana wake nao anamuelewa na na, na, na mke anamuelewa. Wakati mwingine ni, ni, ni naomba niiseme pia kwamba sio unajua kila nafsi kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe ina wakati mwingine mtu mwingine anaanza sio kusema kwamba hakuna ni hakusikia eh naamini rutu mke wake alibaki nyuma au alib, alib, alib, alib, alib, alib, alikufa na kasema alikufa alikauka alibadilika kuwa jiwe la, la, la nguzo ya chumvi sio kwa sababu labda Ruth alikuwa anamhubiri alikuwa anamhubiri lakini wakati mwingine kila mtu anashika nafsi roho yake kazi yetu wewe ni baba fanya kama nuhu kama watakusikiliza sawa eh emtwende katika kitabu cha tena katika kitabu cha cha cha Ezekiel Ezekiel mlangu ule wa pili mstari wa saba nasema hivi Zaikiri Mungu anakuambia hivi. mi nakwambia wewe unayenisikiliza wewe ulioko hapa. Wala usiwe na wasiwasi. Wewe kama ni mke nina kamaambia mmeo habari za Kristo. Wewe kama ni mme, nina kamaambia mkio habari za Kristo. Naa watoto una jukumu la kuambia habari za Kristo mpaka wakusikiliza. Kwa sababu so, wale ni wadogo wanabadilika kulingana na wafundishi. Lakini kama ni mme, kama ni mke kila mtu ana nafsi yake. Ila ukibahatika watakusikiliza japo Mungu anategemea kwamba wanaweza akakusikiliza wanaweza asikusikize hemsoem msali ule wa e, Ezekiel mbili anasemaje Anasema hivi nawe Na utawaambia maneno yangu kwamba watasikia ama kwamba hawatasikia maana hao wanaasi sana Kristo anasema wewe kazi yako ni kusema e, wakati mwingine unaweza kupeleka njiri Ukaingia kwenye familia, kwenda kwenye nyumba, ukaenda kwenye mtaa, ukajikuta kile unayemwambia hasiki hataki. Wana mizingizio vingi. Mungu anasema wewe nenda kazi yako ni kusema Lakini tu, tu, tukitaka kurudi kwenye na, na ni mstari pia mstari wa 5 anasema hivi mstari wa 5 mlango huo. nao anasema nao kwamba watasikia ama kwamba hawatasikia, maana maana ndio nyumba ya kwasi hao. Mungu anajua kwamba Unaweza ukamwambia wasisikie Hata kulaumu. Kazi yangu na wewe ni kumwambia mkeo mbeo kumambia jirani yako mabia yote yule asikie asisikie. Ni kazi yangu. Kimsingi? Eh, lakini hapa tunaona kwamba Nuhu yeye alitimiza wajibu wake na ule wajibu ukatimia vizuri kwa safari farikiwa kuiokoa nyumba yake. Mimi nakuombea wewe na yeye Na mimi mwenyewe naongea. Na wewe ulioko hapa ambao tumejuhudhurisha hapa. Ukibahatika. Eh? Biblia inasema usome katika kitabu cha Okay, ngoja nimalize hiyo sentensi afu kwenye msali. Eh, ukibahatika waweze kukusikia wote waliomo katika nyumba yako. Watoto wote kubahatika wa Watoto kimsingi ukiwawahi watakusikiliza wote. Kiwawaa. Lakini inategemea pia unawalisha chakula wanashiba. shiba? Maka haitoshi kusema kama hey, mneno na kazono kama msanii kama mmoja wewe mwenyewe uelewe. Anasema lazima tuyachimbe maneno ya Mungu. La sehemu nyingine anasema lazima tu, tuwe kama tume anasema tuwe addicted to service. Kwa addicted ni kama kupata uraibu. Unakuwa na uraibu wa neno la Mungu. Ulaibu ni kule ni m, mtu mwenye ulaibu ni mtu ambaye haweza kalala kama ni pombe bila kunywa pombe. Ulaibu wa pombe lazima alwe hata kama amekunywa dawa ya daktari. tuwe na uraibu wa neno la Mungu. Tunataka chao na ulaibu, wa kusoma Biblia, tuwe na haribu wa kumomba Mungu, tuwe na uraibu. Yaani kiasi kwamba huwezi ukalala bila kufanya hivyo, upate usingizi. Nala menielewa. Amina. Amin. Lazima tuwe na uraibu. Ukiona unaishi maisha ki Biblia, ya kibiblia yasiyokuwa na uraibu, yasiyokuwa na addiction to service. Kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya kusoma neno la Mungu kwa kufanya nini? Huwezi. Yaani saa yote tangu Sasa yote hukumu. Kwa hiyo hoja tunayopata ni kwamba Nuhu alikuwa anaeongoza vizuri nyumba yake na yenyewe ikawa tayari kumsikiliza. Kwa hiyo na sisi la la la, la kumsikiliza eh, ku, ku, ku, ku, kujifunza. Ni hoja ya kujifunza kufanya hivyo. Eh? Biblia nasema alikuwa nimetaka kwenda kule nika nika na sasa nirudi huko. Anasema katika kitabu ana huko. Katika kitabu cha ufunuo mlangu wa 20, anasema Mungu atatufuta machozi. Machozi moja hapa tufuta ni yale ya kualilia wapendwa wetu ambao watakuwa wametupwa katika hukumu ya johanamu ya katika eh, katika ziwa la moto. Anasema itakuwa ni siku ya machozi mengi sana, itakuwa ni siku ya kilio hata aliyepona hata aliyepona mpaka Mungu ayafute machozi afute na ile kumbukumbu kumbu, ndio unaweza kuwa na amani. Lakini wewe jiulize, kwa sio tukao tunaakiliza. Sio kusema kama tumekuwa tumekuwa misukule siko. Hapana, tukao tunaakiliza tu. Wewe uone mtu aliyekuwa anampenda, labda labda ni baba una watoto labda sita, Ukute labda wewe na mtoto mmoja na umepona. Labda mke ame, ameondoka na watoto wengine wameondoka. Utalia machozi. Sasa nasema Mungu mpaka tufute machozi hayo na mengine ya taabu zetu za maisha yetu ndipo tuweze kupata ile raha ya yeah. ushindi eh um, twende katika kitabu cha Bwana alikuwa kwenye ile hoja ya pili kwamba Nuhu alikuwa kiongozi mzuri Nuhu alikuwa eh, eh alikuwa, ali uh, twende katika Petro wa pili tu, tu, tu, tu, tuangalie pale Petro wa wa pili tano anasema hivi Petro tano. Njia nyingine nzuri ya kusoma Biblia ni kuangalia kwa mfano kama kisa kimetokea katika Agano la Kale, hemu kitafute kinavyoelezewa katika Agano Jipya. Utakuta wakati mwingine maelezo yanatoka katika kinywa cha Kristo, kinywa cha mitume wake akina Petro, unakuta yanakufafanulia maana ya lile tukio lilipotokea mara ya kwanza na matumizi yake katika maisha yako wakati huo. Eh, anasema Anasema msali wa nne. Anasema hivi, Petro 2:2 kuanzia nne lakini tunatafuta tano kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa bali aliwatupa Shimoni akaotia katika ifungwa vya giza walindwa hata siku ha, hata ije siku ya hukumu msali wa tano anasema hivi wala hakuwaachilia ulimwengu wa kale bali alimhifadhi Nuhu mjumbe wa haki Biblia anatumia neno mjumbe wa haki mjumbe mjumbe ni mtu anafanya nini anapeleka ujumbe si kazi ya mjumbe ni kutoa ujumbe Biblia King James hajasema mjumbe imetumia neno preacher. Preacher ni mhubiri. Kwamba alikuwa ni mhubiri wa haki. Huyu mtu inaonekana nyumba yake alihubiri. Masingiweza kumwelewa. Huyu mtu inaonekana alikuwa anahubiri sehemu nyingine na hoja kubwa tunayopata hapa. Huwezi ukawa mtu mcha Mungu mwenye haki ukaacha kuihubiri haki. Ukisikia mtu fulani ni mcha Mungu na nini kini hujasikia hata siku moja anahubiri habari za Mungu, ujue yule mtu tu anajificha. Lakini kimsingi sio mcha Ukiwa ni mtu mwenye kumcha Mungu na mambo ya Mungu yanakupendeza, lazima utawambia watu wengine, utawambia wake na shemu na hamu wataokoka, utawambia mkeo na wake zao wataokoka. Kwa sababu wake wa watoto wa Nuhu waumezao hawakookoka. Eh, sasa inaonekana okay, sio Nuhu rutu memlango 10 sasa tunalinganisha hizi familia mbili kwa sababu matukio yote yanafanana na wakati unaokaribiana eh lakini anasema akamuhifadhi nuhu mhubiri wa haki tumia neno mhubiri badala ya mjumbe au ukiona mjumbe mjumbe ni mtu anayetangaza habari anayepeleka ujumbe eh mjumbe wa haki na watu wengine saba Anasema ni Nuhu na wengine saba wale tunawajua. Hapo alipoleta garika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Tunaona kwamba Mungu analeta garika kwenye ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Na tutaiona kama hoja inayofuata. Kwa hiyo tunaona kwamba huwezi ukawa mcha Mungu au utakuwa kama lutu ambaye yeye aliokoka kwa yani kwa kubahatika sana na akapoteza akapata hasara ya kila kitu lakini tukitaka tupone wengi lazima tuwe kama nuhu tuwe wajumbe wa haki tuwe wahubiri wa haki ndio sababu nasema mimi na wewe naona hii nisikia na wengine wengine uleko mbali wengine wamekuwa natufuatilia Wengine wananiletea habari nasema bana, bana tunafuatilia hivi na hivi ndio lakini usije ukawa kama petro petro unajua alimfuatilia alimfuata kristo kwa mbali eh alikuwa kwa mbali eh Kuna watu wakati Yesu alikuwa anasulubiwa walisimama mbali wakawa pole, na pole aitoshi. Na wewe unayetufuatilia fika sehemu fulani uanze kuchukua hatua Eh Biblia inasema mtu hawezi kuja kwa baba eh, hawezi kuja kwa Kristo isipokuwa amevutwa na baba Ukiona umepewa jukumu la kufuatilia mahubiri ni jukumu lako pia kuyaweka katika vitendo na wewe mwenyewe kuyatenda Na wewe mwenyewe unahubiri unaona nuhu waliokuwa mhubiri waneno la ungu Na, na, na, na tuliona pia he, he, enoko. Henoko, Henoko tu, tuliona hawa watu wenye haki, kila mwenye haki lazima mhubiri eh, amhubiri eh Kristo. Anasema hivi, mstari ule wa wa eh, twende katika Yuda. Tulikuwa kwenye Petro wa pili, utaruka nyaraka zote tatu za Yohana. Tuwaingia katika Yuda. Kulia kwako anasema wa kumi na ani, eh mlango wa kwanza ambao ni mlango pekee wa kitabu cha Yuda ni mlango mmoja anasema na Henoko mtu wa saba baada ya Adam alitoa maneno ya unabii juu ya hao akinena angalia bwana atakuja na watakatifu wake Maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu. Naona kwamba hawa watu walioishi katika ulimwengu ule na ulimwengu sasa umechafuka kuwa wakati ule. Watu wote walikuwa hawaambi watu vitu vizuri. Walikuwa wanaambia kwamba kuna Mungu atakaye kuja kuleta kisasi juu ya wote wasiomcha Mungu. Hawa ni watu wanao wa asa watu dhidi ya makosa yao. Leo wachungaji makanisani wanajua kuwajaza watu maneno ya furaha, hawaambi madhara yanayokuja katika ulimwengu huu. Ni uongo na wanaopotosha Nisaala mtu mtu anataka tu muda wote wewe unakula asali wakati uko kwenye matatizo. Uko kwenye matatizo? Ueo, kwa hiyo tunaona kwamba kila anayekuwa ni mcha Mungu, kila mtu mwenye kuhesabiwa haki, haishii kuhesabiwa haki na kujiponya, anawahubiri wengine. Tunaona anafanya hivyo Henoko. Eh, Henoko alikuwa mtu wa nane kwenye baada ya Adam. Eh, Adam wake wa kwanza wakwa alikuwa nane. Nuh alikuwa wa Eh kwamba watu wote wana na ndio wanaokumbukwa katika mambo yao na Biblia inawarejelea katika matendo yao katika miendo yao katika imani yao lakini wote tabia yao moja wanaihubiri haki ya Mungu tunajukumu ya kuhu. anasema ulimwenguni kote mkaehubiri injili kwa kila kiumbe wewe ni kuulizwa unayemfuatilia umehubiri injili kwa viumbe wangapi <laughs> eh tunajukumu la kuhubiri injili kwa kila kiumbe Eh hey, tunahubiri tunatakiwa tuhubiri njiri kwa kila kiumbe. Eh hey, na tunaona hawa wenye haki wote wanahubiri njiri kwa kila kiumbe. Lakini wakati unasoma hapo turudi katika eh, tul, wakati fulani tulikuwa kwenye Hebrewia eh, 11. Hem turudi pale kwenye Hebrewia 11. Kuna point nilisema nitairejelea. Eh hey, anasema hivi. Hebrewia 11. Anasema mstari ule wa e, Hii ni hoja kubwa sijui kama nitatumia dakika ngapi kufano, kwa sababu kwa mfano kwanza unahitaji mstari mingi lakini ni, naomba niigusie ikae mwanu mako nitakoje kuivumbiri kipindi fulani lakini ni nitangulize ni tu anasema hivi mstari ule wa saba anasema hivi Kwa imani nuhu Akiisha akishakunywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado ndio ndiyo imani mambo yasiyoonekana imani ni kuwa na na hakika ya mambo ya tarajiwayo ni bayana ya mambo asiyoonekana. Maana mimi siwe kuona Kristo anashuka, kinajua Kristo atashuka. Hiyo ndio imani. Na kuja kuangamiza waovu na kuwa kuchukua eh wote walioamini Kristo. Eh hiyo ndio imani. Anasema kwa habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivomcha Mungu. Naona kwamba alikuwa anaacha Mungu ndani yake. Kwe, ukisha, kwa hiyo ukishakuwa mtu mwenye mali lazima juu yake ujenge matendo ya kumcha Mungu. Eh, kumcha Mungu ni anasema mkinipenda mtashikamu amri zangu. Hapo leo msali wa mfupi kwenye Biblia kama huu. Mistari mimi mkinipenda mtazishika amri 3. Mkinipenda mtazishika amri za Muisairi Mimi. Eh. Kimsali mfupi. Mungu ha, anasema Lazima tumche Mungu, leo ananambia tumpende Mungu, hapana, tumpende Mungu. Kwanza tuwe na imani katika Mungu. Kumpenda Mungu sio kusema kwamba Bwana anakupenda, Bwana anakupenda si Kristo tunakupenda, tunakoabudu Baba. Tunakoabudu Baba, tunakoabudu hapana anasema mkitaka kunipenda zishike amri zangu. Acheni uzinifu. Acheni uasherati, acheni wizard, acheni fikra mbaya, acheni message mbaya. mbaya kwenye simu zenu. Eh, ndiko kumpenda Mungu ukimpenda Mungu amaneno unamudhi eh anaendelea mstari wa saba a, a, a, anasema wa saba mwishoni usen, na, na utafuta Ebrania 10 na 1 mwishoni anasema na hivyo eh wewe usome yote tupate ile hoja ni hoja fulani nzito ukishaisikia utaipenda anasema hivi kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado kwa jinsi mcha Mungu aliunda safina apate kuokoa nyumba yake na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu akawa mrithi wa haki ipatikana kwa imani akauhukumu makosa ulimwengu ulimwengu ni dunia nzima yote na vitu vyote vivyo hai vivyo ulimwengu dunia hii ya sayari na vitu vyoko nje ya sayari vyote vinachukua vinachukua ulimw. Aliyema Nuhu yale maisha yake ya imani na kumcha Mungu na kule kuingia katika ile safina, Ali uhukumu Kuhukumu maana yake umekuwa hakimu. Mimi wewe niwabie maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tukiishi maisha kama ya Nuhu, ya kumcha Mungu, ya kumamini Mungu kwa mambo hata tusiyoona ukani kwamba Mungu atanilinda Mungu ame ninaenda mbinguni kwa sababu mamini Yesu Kristo kila kitu kila kitu chetu bila azima, bila imani haiwezekani kumbeleza Mungu ukiishi maisha ya namna hiyo unachokifanya unawahukumu watu wengine uhitaji unadai kwamba nuhu alikaa chini akasema wewe umekose, umekosea hapana maisha ya mchamungu maisha yako yakiwa ya mchamungu yanamfanya mtu mwingine ajisikie hukumu kuna wale wengi chuki hapa mimi naye Sawa, kwa sababu wakati mwingine ninakuwa mjumbe wa, wa, wa neno la Mungu kwa sababu unapoishika neno la Mungu, unapoishi kama nuhu, automatically wale ambao hawaiishi hivyo wanahukumika. Na mara nyingi wataanza pia hata kukuchukia kwa sababu mtu akikuhukumu lazima umchukie. Eh? Kwa hiyo tunaona kwamba nuhu, matendo yake yale maisha yake ya imani na kutembea na Mungu anasema Nuhu atembea na Mungu au alienda na Mungu kwa maisha yake inawafanya watu wengine wahukumiwe leo hii uki, ukiishi maisha ya kumta Mungu unawauzi watu wanajisikia hukumu na ikiwezekana waza hata kukua hawa hakutenga uwe tayari kuteewa anasema ulimwengu anasema watawatenga na masinagogi lakini jipeni moyo ukiwa mcha Mungu lazima uhukumu watu wengine. Lakini leo atakwambia, "Mimi siuhukumu watu, mimi namcha Mungu." Hapana. Automatically unapokuwa unaishi vizuri na Mungu, ukiona watu hawahukumiwi pembeni yako, ujue hauko vizuri na Mungu kwa sababu unafanana nao. So unafana na nao. Eh? Ukiwa unatembea na nuru, ukiwa unataa. Watu walioko gizani wanaofanya vitu vibaya gizani watakuchukia kwa sababu utakuwa unawaamrika. Eh. Atasema zima taa hilo hilo Tuko kwenye giza letu. Nene kwenye makasino huko wanako kwenye giza wanacheza usiku wanafanya kila uchafu. Ukiingiza taa wataivunja atabu, Kwa sababu utawahukumu. Na bila kusema ile tu taa pekee yake ile nuru. Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya dunia. Nuru lazima na giza. Ukiona huna watu unaokuchukia kwa jinsi ya maisha yako katika Kristo jiangalie ji, ji, ji, upya. Kuna manake huna vigezo unafanana nao au hutofautiani nao basi. Na Kwa hiyo tumeona pointi ya ya 3 si ilikuwa ni ya 3 ya pili ilikuwa ya 2. Eh? Ilikuwa ni ni maisha uongozi ya ya, ya ujumbe ya ya ya uhubiri wa Nuhu kwa habari ya neno la Mungu na maisha yake na tunaona anehubiri kwa matendo lakini kwa maneno pia anehubiri. Pointi ya tatu tunayoipata eh, ni kwamba Garika ni picha actually naye unaweza kusema ndio no somo mojawapo eh, la, la, la la leo. Unasema Garika ni picha ya ku, ya kutukumbusha habari za unyakuu garika ili garika tunalisoma ni taswira ya ya ya unyakuo yani ni, ni, ni kitu ambacho kilikuwa kili zamani ni kama methali unajua si unajua methali methali ni ni ni, ni sentensi za kweli za taswira za picha fulani ya mambo ya, ya kim ina kuwa inakukumbusha maisha unayoshileo ni kama mtu akwambia bwana yeye eh, maji ya magika hayazoreke eh, Nimezari ni ya zamani, tunua zamani lakini ina matumizi katika maisha kila siku, ni Sikunikukumbusha wewe habari unazoishi mimi na wewe sasa ni kukuonya kwamba uwe makini tatizo likishatokea unaweza ukashindwa kulitatua. Maji kimweka hayazoeleki. E, na hii hi, hii garika hatutakiwi kuisoma kama kitu ya zamani Tukisome kama kitu tunachoishi sasa. Hebu katika kitabu cha cha kuonyesha kwamba taswira e, hii garika ni taswira ya unyakuo. Eh, ana na hujakua sio kitu kizuri kwa ulimwengu. Biblia inasema Kristo atakapokuja ulimwengu wote utaongoleza. Eh? E mtu kwanza tuanzie pale, tuanzie ambapo tuende katika kitabu cha Matayo. afu tuende kwenye ruka. Tuende kwa kitabu cha kwanza cha Agano Jipya ni Matayo. Matayo mlango ule wa na 24 anasema hivi. Matayo Tuene na 24 mstari ule wa Anasema um Okay ule mstari kwa sijaangalia lakini kwa upata... hata katika, okay, tu huko katika ufunuo ufunuo wa kwanza wa saba. sija wanawu, lakini u, ni usome kwenye ufunuo moja, saba, nasema hivi nasema tazama uja na, na mawingu na kila jicho litamwona na kabila zote za dunia zitaomboleza sasa unasema tunaunganishaje hizi hoja tuko kwa nuhu tunaongelea haya mambo nataka kusema ni kwamba taswira tunayoongelea ya au picha picha au kumbu, kumbukukizo la hii garika ni kwamba kama ilivyokuwa wakati wa garika kwamba mambo yaliyotokea hakuwa mambo ya kufurahisha yalikuwa ni mauaji ma, ma, ma, yalikuwa vifo ilikuwa maangamizi kama ilivyokuwa wakati ule na hali iliyoendelea ya, ya, ya maangamizi na mapatilizo ya Mungu ndivyo itakavyokuja wakati wa unyakuo vile vile Macho e. so, gariika haikuwa na faraha na unyakuo haitakuwa na fraha. Kwa Watu wanaolewa kumwambia kwamba gariika yanuiirudi tena nani atakayeomba atasema Mungu anasema kwamba sitairudisha. Lakini kitakacho kuja sasa badala yake ni nini? Ni ni ni, ni, ni unyakuo ambao utakua utambatana na, na hukumu ya Mungu. Sasa twende katika Marko anaona twende katika um, Luka 17, samahani. Ture kwa nyaruka 17:7. Luka saba mstari ule wa shina sita Nasema mstari mingi mingi wakati mmoja. Anasema na sita Nasema hivi, "Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku za mana wa Adam." Anasema walikuwa wakila, wanakunywa, walikuwa wakiona kuolewa hata siku ile Nuhu alioingia katika safina, galika ikashuka ikaangamiza wote. Na kadhalika sasa mstari wa shina nane, Unaona kwamba ni taswira. Unaposema kitu kadhalika, maana katika mtindo huo huo katika hali hiyo hiyo. Na mstari wa shina nane Kama ilivyokuwa katika siku za lutu walikuwa wakila wakunywa, walikuwa wakinunua na kuuza. Unaona kwamba hivi vite, vite, Ama haya matukio mawili yanayounganisha na Nuhu, eh? Walikuwa wakina kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakifana na kujenga lakini siku ile lutu aliyotoka Sodoma kulikunya moto na kibriti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Anasema sura wa 30. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakavyofunuliwa maana wa Adam. Ndosawa anasema eh gari ya Nuhu ta ni taswira ya ujio wa pili wa Yesu Kristo ni taswira ya ya unyakuwa. Anasema kadhalika hivyo hivyo kama ilivokuwa matukio mawili ya agano la kale, mlango wa wa, wa wa saba wa nane wa mwanzo, wa sita wa saba anane, na wa nane na mlango wa tisa kama hivu kuwa kwenye nyakati hizo za rutu na nuhu ni hivyo itakavyokuwa. Kwa hivyo nyingine ni taswira yake. Maana ni kama anaweza kusema kwa angeza kusema kwa mtini jifunze mfano huu. Kwamba kwa habari za nuhu kisoma habari za nuhu jifunze kama kwamba ndivyo itakavyokuwa wakati wa ujao wa ujua pili wa Kristo. Zicho anachosema Isaya 30, Luka 17, hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakapofunuliwa maana wa Adam. Na tusome turudi kwenye u, tu, okay unaona kazi huu ufanano umetokana na nini? Umetokana na Kristo alivyofafanua yeye, si Ndiyo. Kitu kingine kinachotupa ufanano somo msari wa kumi na tatu nasema hivi Anasema siku ile ile siku hiyo hiyo Nuhu akaingia ndani ya safina ye na Shemu na hamu na Yafet wana wa Nuhu mkewe eh na mkewe Nuhu na wake wa wanawe wa, wa, wa pamoja naye wao na kila mnyama eh waliingia anasema siku hiyo hiyo mvua haikusubiri ndo ikaanza kunyesha Kutokea juu na chini Anasema madilisha ya mbinguni akafunguka na virindi vya chini vika bubujika maji, kwa hiyo maji yakaan ongezeka, Biblia inasema yaliongezeka urefu um, wa mikono 14 kuzidi kilima liko vyote. Na ilifanyika kwa muda wa siku 40 na maji yalikuwa juu ya uso wa nchi kwa siku 150. Kwa hiyo nasema hii taswira hiyo kulingana na neno la Mungu ndivyo itakavyokuwa. Haya ni maneno haya ni kuna haki ya kuya mm -hmm. yes, soma au tu kuyasoma Tunasahau kuya soma yes, au tunasahau kuacha? Siwe yes. kuya soma. Yana ni yanatujenga au yanatubomboa? Yes, Yana kujenga. Hao uwezo kwa nini? Uwezo kayaacha kwa sababu ndivyo Mungu anasema ndivyo itakavyokuwa. Sasa wewe Kristo anakuambia wewe jifuze kwa Nuhu na na na Ruth, utaacha acha kujifunza kwa Nuhu na Ruth. Takwa basi tumemkaidi Kristo. Kristo anasema sema anasema mkinipenda mtalishika neno langu. Bila kulishika neno wa Kristo maneno yetu yanakuwa tunamdanganya. Eh? Anaendelea. Kwani tumeona kwamba Galika ni taswira, lakini hiyo taswira haitoshi. Eh, yaani sio siyo kwamba ni, ni taswira peke yake, kuna sehemu nyingine ambapo hem tuende katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni sehemu nyingine ambapo eh, nyakati za mwisho anazo sema Kristo anasema kadhalika ilivyokuwa ndivyo itakavyokuwa wakati, wakati wa kufurika kwa maana wa adamu ufunuo unaoelezea habari kwa ndani. He mtu anekaninyo funua mlango wa nane Eh muda umesogea. Fulu mlango wa nane anasema mstari ule wa wa kwanza, nitasoma mstari mmoja au miwili. Tupeka anasema hata alipoifungua muhuri ya saba Kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Unaweza kusema ina mara gani? Siku, siku nimefanya tu kuliongezea. Nimekupa kama kama hoja ya kwenda kufanya utafiti na kujifunza. Hii nusu saa Mungu anayesema ni baada ya kwamba ukisoma kwenye mlango wa saba. utaona kuna kabila za wana wa Israel mia moja ubai nane. Watu Israeli 144. Kwa tumee 144, 1044. Utaona uh, unyakuo unaongelewwa kwenye mlango wa saba hapo nyuma kwamba nikaona watu wa kabila zote nini wameonekana mbinguni na nini. Anasema baada hao watu kupelekwa juu Ilipita nusu saa peak yake ndo zile baragumu zikaanza kupigwa na yale mapigo. Em soma kwa mfano msali ule wa wa 7 anasema ilikuwa mlango wa 8. Anasema mwanako wa kwanza akapiga baragumu kukawa na mvua ya mawe. Sasa wakati wa Nuhu ilikuwa ni mvua ya kawaida. Hii ni mvua ya mawe. Eh na moto vilivangama ambatana na damu vikatupa juu ya nchi Naona kwamba ni taswira hiyo hiyo. Kwamba siku ile ile Nuhu anaingia Mungu hakusubiri sha mvua ikaanza kunyesha siku hiyo hiyo dutu anaingia moto unawaka vile vile anasema tena inaonekana wakati wa ufunuo ilipita tu nusu saa anasema nusu saa peke yake yani mtu wa mwisho tu anaingia mbinguni huku chini mambo yanaanza kuapa ni taswira na kuombea wewe unayesikiliza hapa na aliyekubali eh tuweze kuwa katika wale ambao tutaokolewa eh anaendelea katika mlango po, hoja nyingine fu, nili, nili, nimeifanya hoja kubwa kidogo kwa sababu e, nimeiona mara nyingi eh tumeona mstari ule wa mstari ule wa mstari wa saba, anasema tuseme anasema ile garika ilikuwa juu ya nchi siku 40 nayo maji yakazidi yakaye Yakaeleza safina ikaelea yaka juu ya nchi, maji yakapata nguvu yakazidi sana juu ya nchi na ile safina ikaelea juu ya uso wa nchi, maji yakapata nguvu sana juu ya nchi na milima mirefu yote ile yako chini ya mbingu ikafunikwa. ikafunikizwa. E, yaka maji yakapata nguvu hata unaona Mungu anasema maji yakapata yani maji anasema e, maji yakapata nguvu hata Ikafunikwa milima kiasi cha mikono mitano mikono mitano ni kama eh ni kama meta na nusu. Yaani kinima kirefu kilifukiwa kwa mfano kisima cha meta 7 ni sio cha kawaida. Yaani mlima ulikuwa huko chini kabisa ndani ya maji, mrefu ulikuwa yote. Eh mikono 15 ni sawa na meta na nusu. E, ni, ni mbari mrefu. Ni kama kawa urefu kwa ka kadogo. Brozo kachenga kitu fulani kwenye meta 7 na nusu. Hicho kima hiyo sehemu yote ilikuwa juu, ilikuwa ni sehemu iliojaa maji juu ya mlima uliozidi yote ile. Kwa hiyo manake kila sehemu ilikuwa tambalale ya maji matupu. Sula dunia nzima isipokuwa eh nani e, safina iliyokuwa inaelea pale. Eh Anasema kila chenye pumzi na nini kikafa na nina, nini na nini eh na kuna kuna point nyingine ambayo naiona pale. Kwa hiyo tumeona tumeona siku 40. Alafu pia kuna sehemu nyingine ambayo nayaangalia. Ehm mstari mstari ule wa ya turudi mstari wa kuna moja nyuma. Anasema katika mweka wa 100 600 wa maisha yanuhu, ya nuhu yakawa e, mwezi wa pili siku ya kumina, Saba ya mwezi. Ah kabla ya hapo kuna sehemu nyingine ametaja saba. Eh? Mungu anasema walifanya maandalizi kwa muda wa siku saba. Eh? Na sio hiyo sehemu. Ukisoma katika matayo sitaenda huko. Matayo Mathayo 12:44 Petro Petro anamuliza Yesu anamuliza anasema ndugu yangu akinikosea nimekosea ni msamee mara ngapi? Hata mara saba. Eh? Sehemu nyingine hiyo ni kwenye Mathayo 10:8 hicho ni. Kwenye matayo na 12:44 Yesu anasema mtu aki Anasema pepo likimtoka mtu eh, lazima mtu ajianae linaweza ikarudi anasema asipokuwa makina akapambana linaweza ikamrudia yani madaka ajisalimishe kwa Kristo lazima asipofanya hivyo linaenda linazunguka huko huko linakosa mahali pa kupumzika baadaye anasema nitarudi katika nyumba yangu ya zamani Eh kama vile ambavyo Roho Mtakatifu anafanya nyumba yako mwili wako na mwili wangu kuwa nyumba pepo ndio anefanya nyumba anasema analikija linaikuta nyumba imesafishwa linaenda linaleta mapepo mengine saba makali kuliko yenyewe wanakaa na hali ya yule mtu na mbaya kuliko ya wakati wa awali Unasema sasa mbona hoja siielewe hoja yangu ni kwamba kuna tabia ya Mungu kutumia sana saba na hata Mungu aliumba dunia katika siku saba Tunaona namba mbili ambazo Mungu anapenda kuzitumia namba ya robaini na namba saba Haraka haraka tu Biblia imejaa mambo ya siku 40 na siku saba au vitu saba Eh? Hata hapa tumeona wale wanyama saba, eh? Azima wale wazuri wawe saba. Eh. eh? Mungu anawambia mapepo ya, ya kihena, linahena mengine na mengine saba. Eh? Mungu anatengeneza siku saba Siku zote za dunia zinafanana lakini anazitenga katika siku saba saba. Yaani lazima kuepo na wiki ya siku saba. Sasa mimi n, n, hoja nyingine leoiona hapa mimi binafsi na ni, ni ya, ya teolojia zaidi au ni ya ujuzi wa Biblia zaidi ni neno ni namba hizi mbili za Mungu namba saba na namba 40 Hizi namba nikizisoma mimi ni namba zinazoonyesha eh Mungu anapomaanisha kitu kwa umakini wake wote Kwa mfano Kristo alipokuwa anaenda kwanza kazi alifunga siku 40 Mungu alikuwa kwa anawaanisha kwamba sasa naenda kufanya kitu naenda kufanya ukumbusho wa dunia. Alifunga siku 40. E, Musa alipokuwa anaenda kupewa amri za Mungu na kuweka agano la kale la, mu, la, la, la Musa na wana wa Israeli. Maana kuna agano la kale na ma, agano mengi ndani yake. Kuna agano la Mungu na Ibrahimu, na agano la Mungu la Jacobo, na Yakobo ni, na nini e, lakini lile la Musa ambalo ni sehemu ya agano la kale eh Musa ali kaa ndioa mlima siku 40. Tunaona Elia siku 40. Tunaona Daudi alitawala siku 40. Amia ka 40. Eh? Semaana alitawala miaka 40. Tunaona Mungu anapotumia namba 40 au nasoma neno la Mungu unakuta Mungu ameweka vitu kama 40 na 40. Yana anataka kuonyesha kwamba hapa ninamaanisha vitu vizito. Ni namba yenye uzito. Eh, ni namba yenye uzito, ni namba yenye muhuri, sio muhuri kwa Mungu muhuri, muhuri wa Mungu Ni namba yenye udhibitisho kwamba hivi Ndiyo utendaji wa Mungu. Na hata katika neno 7. Eh. IMEIRETA HOJA KUBWA SANA ILI KUSHUDI BAINGE Watu wanavizungumza sema hivi 40 40 mbona sana. Na ni sehemu chache nyingi nyingine 40 ni nyingi sana. Sipa, arobaini, nyingi sana. Arobaini, arobaini, arobaini. Ayo, kwa hiyo ni hoja wapo. Eh Nafikiri Okay, hoja ndogo ya mwisho ya kufungia sasa. Ah muda umeenda. Hoja ya mwisho ya kufungia ni ninaipata katika msara wa sita mwishoni. Anasema hivi, na waliingia waliingia mume na mke na kila kitu chenye mwili kama vile alivyoamuru Mungu, Bwana akamfungia. Aliyefunga mlango ni Mungu. Na anasema utengeneze mlango mmoja hii inatupa pitano hii ni taswira kwamba uokovu sio sisi. Kwa sababu tumeona kwamba e, e, tuliona kwamba hii nini safina ni taswira ya Ni kuingia sehemu salama wengine wakati wanaangamia wewe unapona. Ni taswira ya wokovu tunapoingia katika Kristo. Taswira ni Kristo na ilikuwa na mlango mmoja na kuna mlango mmoja wa kuingia kwa Mungu ambao ni Kristo. Eh lakini anaye anayofunga sio nuhu. Anaye ni Mungu. Kwa ruga nyingine wokovu wako kujipatia. Sio matendo yangu na mimi, ni Mungu anayekupatia ndiye anayekufungia ndani. Eh. Mungu kwa njia nyingine sisi Mungu anatupa wokovu tukiupokea, anasemaye. Bas. Okay, dada nataka kuokoka. Mungu unamwambia baba niko hapa. Anasema anakushika na kuingiza kufungia ndani. kwenye wokovu hatutoka. Hata tukimkosea namna gani. Mungu abarikie hapa. Uta, um, kwa maombi baba tukushukuru kwa na fadhili zako. Asante kwa neno la leo Mungu. Tusaomba bikaendelee kutusogeza hatua mbili tatu mbele yako mfalme Baba angalia tu tumekuja mbele yako na wakando kando tume tumefikiri tume mabaya kati mwingine tunaenama mabaya Mungu endea kusaidia lakini pia angalia Mungu enia zetu za kutafuta Kristo. Baba baliki kusanyiko hili, baliki watu waliokusanya, waliokuja hapa mbele yako mfanye ukawatie nguvu kwa alinde nende wa familia zao Mungu walishe, wanyeshe lakini zaidi sana walishe bariki za rohoni. Ama libariki nisa lako, yako. Bariki eneo hili Mungu pia endeleke baba mbinguni kuleta nuru yako katika ulimwengu huu. Kristo tunakushukuru katika jina la baba na maana naona mtakatifu tunamwona tunapokea mtaka amen.